На запрошення господині діти зайшли до помешкання. Що ж там усередині, в передчутті чогось неймовірного намагався передбачити Сергійко. Однак інтер'єр квартири, якщо і вразив гостей, то тільки своєю скромністю та простотою. Його можна було назвати аскетичним, нічого зайвого. Чи це в усіх так, чи тільки у нашої нової знайомої? Соромилася запитати сніжана. У просторій кімнаті, з усього схоже вітальні, стояло декілька м'яких крісел з перламутровою фіолетовою оббивкою навколо круглого столика. Стіл можна було прийняти за дерев'яний, якби не колір, в тон кріслам. Чиста матова підлога, рівні гладенькі стіни, одна з них суцільне вікно, за яким милує око мальовничий пейзаж. А ззовні це вікно виглядає як непрозора стіна. Подумки відмітив Сергійко. Кучіфу запросила дітей присісти. «Перш ніж вирішити, що будемо робити далі, – почала вона, – хочу вам іще дещо показати та розповісти. Дуже сподіваюся, що тиран Отіс у нас із вами ще не виявив, інакше ми б тут зараз не сиділи». При згадці про тирана усі троє дітей наїжачилися – Тим часом кучі легенько генько доторкнулися до однієї зі стін кімнати, що зовні нічим не відрізнялася від інших, крім віконної. Від одного дотику стіна перетворилася на великий екран. Сторінка 92. На якому господиня дому почала перегортати відеосюжети? Такого Сергійко раніше не бачив. Він розумів, як можна гортати світлини, сторінки електронної книги, а от рухливі, ніби живі відеоролики, які можна перегортувати, то було щось нове. Нарешті Кучіфу знайшла, що шукала, і діти почали переглядати звичайне родинне відео, на якому молоді мама з татом бавлять немовля. Радісно промовляють до нього. «Клаю, а ти кого більше любиш, маму чи тата?» Сміючись, цілувала крихітні долоньки гарна молода жінка. Звісно, малюк ще не вмів говорити, тому нічого не відповідав. Просто видавав гортанні звуки, усміхаючись до щасливих батьків. Клаю! Так от чому хлопчик-отісад завмер саме біля цієї садиби. Отісадко підказав, чи сам щось відчув. Сергійко глянув на друга. Той не відривав погляду від екрану, не соромлячись сліз, що текли по щоках. «Ти народився в цьому домі, хлопче!» Кучіфу підійшла до нього і поклала руку на плече. «Я знаю», – тихо промовив Клай. «Моє серце підказало, що це особливе місце ще до того, як отісатко подав сигнал. Від нього я дізнався, що ти моя тітка, сестра-тата». Кучіфу сумно посміхнулася. Вимкнувши екран, щоб не ятрити душу племінникові, вона продовжила. Коли почали забирати з родин дітей, я єдина протестувала. Не хотіла віддавати клає. Секрет у тому, що я не працювала на жодному з великих підприємств. Не харчувалася в їхніх їдальнях брикетами-концентратами із неорганічних замінників харчових продуктів. Мені пощастило бути доглядальницею за тваринами в зоологічному саду. Я завжди була прихильницею здорового способу життя і споживала тільки живу природну їжу. Свою думку не могла нав'язувати братові та його родині. Однак з болем помічала, як щодня стосунки Варпі та Роглана ставали все більш відчуженими. Сторінка 93 Повертаючись щовечора додому, я бачила, як мої брат та невістка заглиблювалися кожен у свої електронні екрани, інформація на які подавалася через отісаток. Зміни в поведінці моїх родичів відбувалися настільки швидко, що коли я вирішила все ж втрутитися, на жаль, було вже запізно. Від оцього відео, яке ми щойно переглянули, і до дня, коли Клая забрали до молодшої колонії, минуло якихось три місяці. Уявляєте, що вони зробили з отісатами за якихось сто днів? І це ще прошу врахувати, що наш прадід...